și în cer și pe pământ, el și sfânt. După melodia devenită cunoscută în rândul ascultătorilor noștri, la microfon este Iacob, prezentatorul emisiunii Evanghelia Lumina Vieții. Vă aducem, dragi ascultători, programul nostru numărul 36, în care colaboratorul meu, preotul Valeriu, ne prezintă gânduri explicative ale Noului Testament din Evanghelia după Matei. Gândurile acestea aparțin preotului Niculiță, care a lucrat vreme îndelungată la alcătuirea unui manual de explicație a noului testament, luând fiecare verset în parte și comentându-l pe scurt. Preotul Valeriu a luat aceste gânduri și le-a aranjat sub forma prezentărilor pe calea undelor, dorind să aducă un mare folos iubitorilor cuvântului lui Dumnezeu. Dumnealui trece acum la microfon și ne spune mai întâi o întâmplare din Scoția. Întâmplarea aceasta, redată sub titlul de Lampa Văduvei, am găsit o scrisă într-o cărticică unde preotul Nicolae State, care a trăit pe la anii 1927, a avut bunătatea să le traducă din limba franceză în română. Întâmplarea spune așa Acum o de ani, trăia în Scoția o văduvă care avea o căsuță zidită pe o stâncă înaltă, chiar în marginea mării, de unde se putea vedea până departe. Cu toată sărăcia ei, dorea să facă și ea ceva pentru domnul și pentru aproapele ei. Și se gândi să aprindă în fiecare seară o lampă pe care o așeza la fereastră și a cărei lumină, deși slabă, urma să îndrume corăbiile în această parte primejdioasă a coastei. Mai bine de 10 ani, lampa văduvei a luminat în fiecare noapte și a scăpat de la pierzare multe corăbii. Într-o vreme, mai mulți marinari, dorind să cunoască cine era binefăcătoarea lor necunoscută, au încercat să o găsească. Marele fumirarea când aflară că era o obiată văduvă care își rupsese din pâinea ei de toate zilele ca să poată plăti uleiul pe care îl punea în lampă în fiecare seară. În zadar încercarea ei să o ajute cu câte ceva, ea nu primi nimic. Trecură încă zece ani de atunci și lampa lumina în toate nopțile la fereastra căsuței sale. Când într-o seară nu se mai văzut lumină, viața bunei femei se stinsese și cu ea s-a stins și lumina. Lucrul său și-l încheiase. Ah, cât de binecuvântată și folositoare este fapta bună chiar a celor mai slabi și mai mici. Dragul meu ascultător, nu de mult în urmă a fost arătat în cadrul programului nostru că omul nu poate face nicio faptă bună prin care să fie mântuit. Cum se face atunci că citim despre o serie de fapte minunate pe care le fac creștinii și care aduc mari binecuvântări celor din jurul nostru? Explicația este simplă. Nu poți face nimic ca să capeți mântuirea, adică să capeți curățirea mâinilor tale mângite de sânge și nelegiuire, dar, după ce ai fost curățit de Domnul Isus, cu mâinile curățite de El, poți și chiar trebuie să lucrezi pentru El. De unde știm aceasta? Citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, despre un om cucernic și temător de Dumnezeu. Un om care făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Omul acesta nu cunoștea însă pe Domnul Isus. și atunci, când a văzut Dumnezeu că omul acesta dorea să facă fapte cu adevărat bune și curate, i-a spus cam așa, Corneliu, faptele, milostenile și rugăciunile pe care le faci tu sunt într-adevăr curate și frumoase, dar nu le pot primi, deoarece atunci când le-ai făcut, le-ai murdărit, deoarece mâinile tale sunt mânjite de sânge și nelegiuire. Dacă vrei ca eu să primesc faptele, milostenile și rugăciunile tale, du-te și cheamă pe apostolul meu, Petru, și el îți va spune ce trebuie să faci. Dragul meu ascultător, știi tu ce i-a spus apostolul Petru lui Corneliu că trebuie să facă? Citim tot acolo la Faptele Apostolilor, capitolul 10, versul 43, că Petru i-a spus prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oricine crede în El, adică în Domnul Isus, capătă prin numele Lui, deci prin numele Lui, nu prin faptele, milostenile sau rugăciunile noastre, iertarea păcatelor. Iată așa, dar iubitul meu ascultător, că nici chiar un om cum era Corneliu, despre care chiar Biblia menționează că făcea multe milostenii și rugăciuni, și că era temător de Dumnezeu, nici chiar el nu se putea înfățișa înaintea lui Dumnezeu pe temeiul faptelor, milostenilor și rugăciunilor. De ce? Pentru că, așa cum am arătat mai înainte, cu mâinile murdare, nu putem apuca nimic curat și să rămână curat. Din pricina aceasta, Corneliu a trebuit să audă nevoia iertării lui de păcate prin sângele Domnului Iisus. Cum stau lucrurile în privința ta? Grăbește-te și primește iertarea de păcate prin Domnul Iisus, căci chiar dacă faptele, milostenile și rugăciunile tale vor fi recunoscute de Dumnezeu ca fiind adevărate, dacă nu l-ai primit pe Domnul Iisus ca să-ți ierte păcatele, nu poți auzi din partea lui Dumnezeu în ziua judecății decât groaznicele cuvinte din Matei 7 cu 23. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Sutașul Corneliu a primit să audă din partea lui Dumnezeu că lucrează fără de lege cât mai era încă pe pământ, de aceea a putut să primească Duhul Sfânt. Vrei și tu să primești acum pe Domnul Hai Haideți acum, iubiți ascultători, să înălțăm o rugăciune la Dumnezeu prin care să cerem binecuvântarea peste timpul care îl petrecem împreună. Vom asculta o cântare și după aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom intra în lecțiunea propriu-zisă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi minutele pe care le vom petrece împreună în jurul cuvântului tău, arătându-ne prin Duhul tău cel sfânt că nimic nu poate să ajungă la tine, acela care ești de trei ori sfânt și de șapte ori de săvârșit, în afară de cele ce se coboară de la tine, de aceea trebuie să primim pe Domnul Isus Hristos pe care l-ai trimis tu pentru noi, căci numai prin el, Putem ajunge înapoi la tine. Amin! Omule, ce tăcești privea? Iisus bate azi în altă oprac Ușa tu să-i deschis cer un dreptul să-l cuprins. Caută-l pe Dumnezeu, cât mai ține varul său. Poate va fi târziu de la neamul s-a sfârșit Îndreptându-ne acum către cuvântul lui Dumnezeu Dăm citire, iubiți ascultători, versetului 40 Din Evanghelia după Matei, capitolul 5 În care Domnul Isus Hristos ne trasează normele de conviețuire creștine Versetul sună astfel Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți haina Lasă și cămașa. Citim în istorie că sub Iulian apostatul orice pâre la tribunal care veneau din partea creștinilor pentru bunurile lor furate, erau respinse, sub motivarea că ei trebuie să-și dea șicămașă și obrazul celălalt. El confisca bunurile bisericii, spunând că astfel ușurează intrarea creștinilor în rai. Domnul Iisus arată limpede că toate pierderile, toate greutățile și toate împotrivirile care se ivesc pe calea celui credincios nu trebuie să constituie o problemă de viață, afară numai de una, păcatul. Păcatul este singura și adevărata pierdere, singura și adevărata greutate, singura și adevărata împotrivire pe calea mântuirii. Pierderile și greutățile materiale sunt numai o ușurare pentru urmașul celui care n-a avut nimic, nicio o bogăție materială, nici măcar unde-și pleca capul. Martirul Sextus, a trăit pe la secolul III, spunea Nu prețui nimic din ceea ce un rău făcător îți poate lua. Tot ce îți poate lua omul nu poate face parte din mântuire, și tot ce este mântuire nu-ți poate lua nimeni. Să nu ne cheltuim prea mult energia și timpul pentru apărarea lucrurilor care, oricum, tot nu le putem păstra veșnic. În viața creștinului nu trebuie să se ajungă la judecată pentru bunuri materiale. Nu trebuie opusă rezistență când vezi că vrăjmașul tău este pornit cu gând rău asupra materiei care este în jurul tău. Iosif din Vechiul Testament a lăsat haina în mâna femeii care îl îndemna la păcat Totuși, prin această învățătură, pe care o avem în versetul citat Domnul Isus nu propovăduiește o rezistență pasivă Ci o rezistență activă la un alt nivel Spre exemplu, el nu spune Cel care vrea să se judece cu tine și să-ți haina, dă-i haina ci zice mai mult decât atât lasă-i și cămașa. Domnul Iisus nu spune dacă te lovește cineva pe obrazul drept, lasă să te lovească și pe celălalt. Nu! Spune tu întoarce-l și pe celălalt. Tocmai în această ofensivă a dragostei, plină de îndrăzneală provocatoare, tocmai în aceasta stă rezistența care îl face pe om să nu meargă mai departe ci să se frângă. El, vrăjmașul tău, încearcă să-ți sfărâme capul, iar tu, credinciosul lui Isus, încerci să-i zdrobești inima. Cedând în lucrurile materiale, în problemele vremelnice, câștigi în lucruri duhovnicești, în probleme veșnice. Cine-ți haina trupului? Nu-ți poate lua haina omului celui duhovnicesc din lăuntru. Să ne temem de cel care poate să ne fure haina sufletului, adică de păcat. În versetul următor, la versetul 41 din Matei 5, Întuitorul continuă să ne învețe. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Iată ce trebuie să știm. Aluatul dragostei poate fi ușor modelat. La fel și înțelepciunea de sus poate fi ușor înduplecată. Dar oricare ar fi chipul pe care îl dai dragostei, oricare ar fi modelul în care torni acest aluat, ea tot dragoste va fi. Ea nu va lua chipul urii și nici modelul vicleniei cât vor ține veacurile. Și despre înțelepciunea cea de sus se poate spune că oricât de ușor se lasă înduplecată, totuși niciodată nu va fi înduplecată spre păcat și minciună. Cel credincios poate fi silit să meargă cu cineva o milă de loc și va merge două, ba chiar mai mult, pentru că inima lui este moale, miloasă, iertătoare și darnică. Dar niciodată nu va merge nu o milă, ci nici măcar un metru spre păcat, spre duhul lumii și spre rătăcire. Bunătatea lui devine dârză și de neînduplecat când este vorba de încălcarea voii lui Dumnezeu. Chiar prin însuși faptul că cineva te silește să mergi o milă de loc și tu mergi două, dovedești putere și bunătate. Dacă mergi numai o milă, atât cât ești silit, Dovedești că tu ești robul lui, dar dacă mergi cu el două mile de bunăvoie, atunci te ridici din robie. Tu devii cel care îi arăți mărinimie și devii stăpânul lui. Plusul acesta, adică întoarcerea obrazului, dăruirea cămășii și mergerii a două mile în loc de una, dă un înțeles nou luptei. Ridică din țărână și pe victimă și pe călău. Biruința răului prin bine este adevărata biruință. Ea face bine și celui care biruiește, cât și celui biruit. Domnul Iisus spune aici dacă te silește cineva. Orice iubire, afară de cea spre păcat, nu este periculoasă. Și dacă silirea nu este înspre păcat, n-ar mai trebui să fie silire, ci de bunăvoie să-i procurăm aproapelui nostru de bunăvoie, bucurie și plăcere curată ca să-i slujească spre mântuirea și fericirea lui veșnică. La versetul următor, versetul 42 din Matei 5, Domnul Isus ne învață Celui ce-ți cere dă și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Atât când este vorba de bunuri materiale, cât și când este vorba de bunuri spirituale, copilul lui Dumnezeu trebuie să fie darnic și păstrător al prieteniei. Dărnicia aduce după ea dărnicie. Binecuvântare, ca urmare a dărniciei, primim întâi înăuntrul nostru. O credincioasă mărturisea următoarele. Când mă aflu între săraci, sunt bogată. Când mă aflu între bolnavi, sunt sănătoasă. Și când mă aflu între cei ce mor, sunt plină de viață." Da, dacă vrei să ai un dulap în care să-ți pui fără și ele să nu mucegăiască, atunci deschideți mâna pentru lucrarea răspândirii împărăției lui Dumnezeu pentru cei ce sunt în lipsă și în suferință. Ceea ce ai dat acelora, aceea îți rămâne." Când un împărat a întrebat odată pe un mare negustor să-i spună cam câți bani are, acela a răspuns că n-are decât câteva mii de lei. Împăratul s-a mirat tare de aceasta, dar negustorul a adăugat. Împărate, banii aceștia am dat odată pentru un spital și sunt singurii bani pe care nu-i pot pierde. Pe toți ceilalți bani pe care am pot să-i pierd și să ajung sărac. Așadar mântuitorul învață, celui ce-ți cere, dă-i. Dă și pâinea materială, dar dai și pâinea spirituală, căci tot ce ai nu e al tău, ci ți-a fost împrumutat de la Dumnezeu pentru ca să dai mai departe. Zgârcitul nu poate face parte din familia celui care a dăruit totul pentru noi, oamenii păcătoși. Zgârcitul, spune Sfântul Vasile cel Mare, cunoaște sunetul monedelor și deosebește moneda adevărată de cea falsă, dar vai, nu cunoaște deloc pe fratele care este lipsit tot ce avem nu este al nostru ci este numai harul lui Dumnezeu revărsat asupra noastră și la acest har au drept toate făpturile lui Didahiile este o carte intitulată Învățătura celor 12 apostoli cea mai veche scriere creștină afară, afară de Noul Testament spune așa de tuturor Căci Dumnezeu vrea ca să dea tuturor din darurile pe care le ai Dar primitorii vor da socoteală lui Dumnezeu de ce au primit și cu ce scop Căci primitorii care într-adevăr duc lipsă nu vor fi judecați Cei ce primesc cu fățărnicie vor fi pedepsiți Dar cel ce dă este nepedepsit Noi avem așadar porunca să dăm nu să-i cercetăm și să-i judecăm pe cei care vin și ne cer Aceasta este treaba lui Dumnezeu Dacă nu vrem să dăm, atunci cel puțin să nu-l mai judecăm pe cel care vine la noi Ca să nu cădem în păcat Dumnezeu nu ne va cere niciodată socoteala pentru ce am dat Ci pentru ceea ce nu am dat și am ținut pentru noi Celui ce-ți cere dăi și nu-i întoarce spatele Cine stă cu fața spre Dumnezeu, stă cu fața și spre fratele său, spre aproapele său. Cine întoarce spatele aproape lui, îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Ați împărți pâinea cu cel flămând, așa cum scrie la Isaia 58:7? Este o stare naturală pe care tu, copila lui Dumnezeu, trebuie să o ai. Dar nu numai pâinea materială, ci și pâinea duhovnicească trebuie să o împărțim cu largă dărnicie, fără să întoarcem spatele nimănui. Celui ce-ți cere, dă-i. Dacă ai ceva, dă -i. Și nimeni nu este atât de sărac, încât să nu poată da măcar o vorbă bună, o privire prietenoasă, dacă nu are bani sau pâine. Credinciosul trebuie să aibă totdeauna pâine duhovnicească pentru toți flămânzii din jur. În continuare, la versetul 43 din Matei 5, Domnul Iisus Hristos continuă să ne dea următoarele învățături. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Iubiţi ascultători, amestecul acesta este posibil numai pe terenul firii vechi. Și, întrucât legea dată lui Moise avea în vedere pe Israelul după trup, deci ceea ce este firesc, cum spune la Galateni 4:29, era normal să fie așa, adică să iubească numai pe cine îi place și să urească, de asemenea, pe cel care nu i convine. Prin aproapele se înțelegea numai evreul, și nici măcar evreul, ci numai evreul curat. Samaritenii, care erau un amestec de evrei cu alte nemuri, erau urâți de iudei, iar fariseul iubea numai pe farisei, vameși sau alte categorii de oameni, care, deși erau tot evrei, erau disprețuiți. Până la urmă, noțiunea de apropiere se reducea numai la prietenii personali, cum vedem și la Luca 10, 29. Ei bine, dar oare spiritul acesta al legii vechi nu se observă și între cei ce zic urmașii lui Hristos? Atât de fiind se strecoară șarpele urii și al discriminării în creștinism prin certurile de partide. Atât de abil își lasă el o travă lui ucigătoare în viața celor pentru care a murit Hristos. Nu se aude și astăzi la tot pasul Oh, ferește-te de cutare, nu ideal de-al nostru, e din secta cutare! Șarpele cel vechi, după ce a semănat sămânța dezbinării în rândurile urmașilor lui Hristos, vine apoi cu lupta și ura confesională. Iubirea însă nu cunoaște discriminări și nu are rezerve față de cineva. Ea nu poate fi presată în hotarele înguste ale unei confesiuni sau ale unui neam. Spune o veche carte indiană, omul limitat nu iubește pe nimeni, pentru că el nu iubește nimic în afara interesului său personal. Câtă vreme aproapele nostru rămâne numai acela care ne iubește și fratele nostru este numai cel care zice ca noi, Duhul lui Dumnezeu nu și-a făcut lucrarea în inima noastră, dragostea lui Dumnezeu ne rămâne necunoscută. Tot ce facem izvorăște numai dintr-o dragoste firească, păgânească. Acolo unde intră Duhul Sfânt, acolo se dărâmă toate gardurile confesionale, toate deosebirile de clasă socială și toate zidurile naționale, iar sufletele se unesc în dragostea lui Dumnezeu. Nu se unește însă niciodată Duhul Sfânt cu păcatul. Acela care are dragostea lui Dumnezeu, iubește pe păcătoși și caută mântuirea lor, dar urăște de moarte păcatul și duhul de partidă. El iubește ca Dumnezeu pentru că este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Mergem acum în continuare la versetul 44 din Matei, capitolul 5, unde Domnul Isus după ce mai întâi în versetul precedent ne spune să iubești ați auzit că s-a zis să iubești pe apropiere și să urăști pe vrăjmașul în versetul 44 ne spune dar eu vă spun iubiți pe vrăjmașii voștri binecuvântați pe cei ce vă blesteamă faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc frații mei aceasta este culmea și inima dragostei care trece dincolo de orice logică, dincolo de toată cunoștința și filozofia adunată de om în decursul istoriei lui zbucimate. Trei legi cunoaște istoria omenirii cu privire la relațiile sociale dintre om și om. Prima este legea junglei, adică răzbunarea nelimitată. Dacă îți rupea cineva un dinte, tu îi puteai rupe cât îți stăteau în putere. A doua este legea talionului, legea lui Moise, adică răzbunarea limitată. Dacă cineva îți rupea un dinte, aveai dreptul să râpi și tu unul singur. Iar a treia este legea dragostei, adică bunătatei nelimitată. Această lege adusă din cer de către Mântuitorul Isus Hristos, a desființat toate legile dinaintea ei. Toți aceia care intră sub aripile ei, toți aceia care o primesc în inimă prin credință, sunt izbăviți de puterea celorlalte două legi arătate. O mare parte din omenire trăiește în spiritul legii lui Moise. De fapt, codurile noastre de legi au la bază această lege, atâta infracțiune sau atâta pedepsă, avându-se în vedere nu făptuitorul, ci numai fapta Legea dragostei, care stă la temeria învățăturii Domnului Isus, Face ca creștinismul să se deosebească fundamental De toate celelalte religii Fericitul Augustin spunea că Nu există în lume nimic mai vrednic de mirare Decât iubirea de vrăjmași Didahile de asemenea spun Iubiți pe cei ce vă urăsc și nu veți avea vrăjmași. Nu considera pe nimeni drept dușmanul tău, spunea martirul Sextus. Richard Vulbrand spune: Dar dacă vrăjmașul mă împiedică în fapte bune, nu există faptă bună mai mare decât răbdarea pentru care el îmi dă ocazii vrăjmașul nu-mi e piedică pe drumul îndohovnicirii, cum cerșetorul nu este piedică în calea pomenii. Înțeleptul Rafael spune, dacă un om vede că aproapele său îl urăște, să-l iubească mai mult ca înainte pentru a egala lipsa. Iubiți ascultători, ne oprim la punctul acesta cu mesajul propriu-zis al lecțiunii 36 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În continuare doresc să dau citire unei poezii intitulate Iubire unic strălucită care evidențiază în chip minunat valoarea iubirii în lumea urii în care trăim. Iubire unic strălucită Plecată peste cer spre noi Te așteaptă în lume primenită Doar ieslea inimilor noi Din bunurile lumii toate Doar tu rămâi cel mai de preț Doar tu ai fața care poate Întrece orice frumuseți Doar ani tăi sunt pururi tineri Doar chipul tău e pururi drag Doar tu n-ai inimi rețineri Slujind mereu Același steag. Doar ochii tăi n-au niciodată nici umbre, nici tăceri, nici sloi. Doar ale tale zări se arată mereu mai dulci, mai largi și noi. Doar glasul tău e pururi dulce și chipul pururi luminat, doar bunătatea ta străluce pe tot ce sfânt și adevărat. Doar tu rămâi la fel. Oricâte câte mereu cu veci trec și vin, pe fața lumii mohorite, doar cerul tău ien veci senin. Iubire unic îngerească, gătește-ne spre cel iubit și haina doar sărbătorească, ne o fă veșmânt obișnuit. Amin! Ca Isus să-și vrea să fiu în inima mea, în inima mea. Ca Isus, ca și Christian, ca și Mami, ca ca Isus, Doamne, vreau să fiu creștin în inima mea.